Певна частина митців дійшла вже до розуміння нікчемності мистецтва в наш час і підносить гасло знести його до ролі спорту. Цих піонерів я щиро вітаю, бо тільки спорт і наука можуть відродити людськість. Мої зауваження про мистецтво, додав він, можуть видатись надто загальними, бо ґрунтуються на уривкових відомостях. Але вони цілком випливають з моєї концепції нової людини і з верхньої ролі розуму за нашої доби. Зверніть увагу на наше прагнення зорганізувати час, зорганізувати відпочинок, роботу.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 «Та ми всі вже чудово примирились», – сказав професор. «А я не примирюсь, не можу», – скрикнула Марія Миколаївна, згадавши синів, яких загибель вона призвичала й ставити на карб більшовизмові. Дарма, що один з них поліг на імперіалістичній війні. «Ти надто нервова, мамо», – холодно промовила Ірен. «В цю мить на дверях з'явилась палагея. Там по вас, Степане Григоровичу приїхали», – сказала вона. «Так, так», – скрикнув професор. «Я й забув, у мене консиліум о восьмій». «Ви бачите, я навіть чайно напився». «Іду, йду, крикнув він Пелагеї. «Чудово, Марусю», – звернувся він до дружини. «Наготуй мені, знаєш літературу про шлункові хвороби і торішні мої записки підбери. Завтра лекція». «У вас незрівняна дружина», – сказав Юрій Олександрович, прощаючись із ним. «Вона й лекцію за мене прочитає. Чудова». «Іду, іду», – крикнув ще раз професор і вибіг, чи певніше викотився з кімнати, бо куценький був і товстий». «Жінка повинна бути помічником своєму чоловікові. Так мене вихована і так я виховувала». «Мамо, піди поглянь, щоб батько не забув чого», – сказала Ірен. «Хочете ще чаю Юрію Олександровичу?» – спитала Ірен, коли вони лишились на самоті. «Ні, дуже дякую», – сказав Славенко. «Я волів би краще попросити, щоб ви заграли щось». «А, ворог мистецтва, ви любите музику. Кожен має свої хибкості, Ірен». У вітальні Ірен сіла до рояля, а Славенко вигідно пірнув у м'який фотель».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 з юнацьких років він, як і чимало юнаків, задовольняв свої молоді потреби самостійно, а до жінок почував острах і зневагу. Потім, трохи зможнівши, поборов у собі цю звичку, тільки через шкідливість її. І довгий час жив із своєю робітницею, яка через неможливість свою не ставила йому жодних претензій, абсолютно не зв'язувала його, отже й не заважала йому в науковій праці, де він хутко поступовував. Навпаки, вона навіть посередньо допомагала науці, дбаючи про вигоди молодого вченого –